Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar bashkulltaret e misionit ton Rruga drejt Allahut. S kemi thënë rruga drejt suksesit, rruga drejt fitores, rruga drejt xhenetit. Java kaloj shpejt dhe ja ku u takuam. U takuam dhe do doja ta nisja pikrisht aty ku ndava. Tham që të gjithë të duam nëfsim dhe për ty o nefs po mendojm të jesh i lumtur në xhenet. Për të vazhduar për nevojën e madhe që kem për ta pastruar këtë nefs, vazdojmë të jemi në udhëtimin ton me Hoxhën ton të nderuar Enis Rama jurojmë një së ardhin. Hodjë, java sinqesht i ku shpejt. I ku shpejt dhe besoj e fjallaj fundit që e mbjullëm vërdet nga nga dha ditët dhe nuk nga mbjullët nga të fjallin që e duham nefsin. Dhe për ty do mendojmë, për ty o nefs, por për një kënajsi më të madhe të pa fund me, që nuk ka fund kjo kë, kënajsi dhe nuk ka dhe me ansore. Pësene në vujtet të pastrojmë dhe?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 nga se njeri nga në tëshmëria e ti, është i tilë, i kryuar që ta u rënë të keqen dhe të dënë të mirën. Kjo është në aspektin e përgjithshëm. Mirë për ku që në në problemi? Problemi që në në pasaj kur ne fillëm të detajzojmë dhe të kuptojmë realisht që farë është e mira dhe që farë është e keqen. Dhe në këtë, këtë u thëtim njerëzit bëjmë përstilime të panevajshme dhe të rëzik Ato që është e mirë e shikojnë si të keqë dhe e luftojnë, dhe ato që është e keq e shikojnë si të mirë dhe ato e mbillën në zemrat e tyre. Andaj ne kemi nevojë ta kuptojmë drejt se ne bortim në veten ton aspekte të errta, të rrezikshme, të cilat nuk na pyesin neve sa a do të ndikojnë apo nuk do të ndikojnë.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 Në këtë situatë nuk kemi të bëjmë kështo, kemi të bëjmë me kriusin e gjithësis i cilësht i vetëmi që e ka ndurë këtë malë, dhe në qovëse, në qovëse nuk arrim që me te të bëjmë marveshje të duar për malë në ti do të humim këtë malë, e qërgjenitit. Në qovëse humim këtë malë, që fa në në kuptojmë, me automatizem nuk ka zide tjetër, me automatizem në në në kuptojmë se kemi në shkruar për vetën tonë të digjimin e zjarë. Shë kësë është të keqë e ja. kjo. Andaj, ne duhet të kuptojmë, se këj malë i Allahot atële ka një qëmim, të panë e goqëshëm, dhe të paza venësushëm si malë. Qëllë ështëmim i këti malë? Allahu Gjallë, ula kështu ka thonë, qëtë eflëha men zekkaha, u qëtë khabë men dësaha, kërë shbetu në nefësit, u nefësin, betum në nefësin dhe atë që ka kryuar nefësin, se askur së të tërpës Allahot. Kad eflëha men zëkkaha, ka shpëtuar ajë që ka pasruar, o kad khabe, ka dështuar, dhe është humër ajë që ka ndytur. Në surën tëvë bëllahu gjallë vëllatë të të kështu, inë Allahë shtëra minë lë muëmininë, enfusahun, o emuallahum, bianne lahum u gjennë.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 djen e hidhur te robris se tokës andanjerit bën ku nuk dëshiron dhe nuk pranon te ndropte allahut bën robte pasurisë dhe vuajn bën robte dashurisë dhe vuajn bën robte pozitives dhe vuajn e kështu me radh andaj kemi shumë nevojë atyre te mir me kët nefs ta pastrojm ta rregullojm ta bëjm te gatshëm qe nesër ne tregun e allahut azoxhel te jet i përshtatshëm per te blej gjenetin kët na po dëshiron Nga se, të gjithë të këtë të tërme që i përmendëm, Allahu e ka përmendë. A, a nuk ishte që Allah e ka përmendë do tëtë se ka shpëtuar kushe ka pasruar, ka dërshtuar kushe ka ndytur, a nuk ishte Allah që ta e ka bler, o përder bler, ja? Dhe nuk ishte me aftuar Allah me kaqin këtë sura, surën të ube, duke dhe nëse Allah ka bler, jo ja vetëm kaqin, po ka vazhduar, ka thënë, një ka të ilune fi se bilillahi, fe j përpiqen vazhdimisht, angazohen, vazhdimisht, që të jenë stabil, të luftojnë të keqen, qëmë nga brendi atyre, qëmë nga jash, gjithmonja në luft me dukuni negative. Kër ata këtë e bëthë të Allahu Gjellera, wa adan alehi haqqan, fit të urati, o l-ingjili, o l-Koran. Shukë këtë mërveshje të nënshruar të Allahu të mërëp të ti në tri librat më të shende të Allahu të të të gjellë. وَأَدَنْ عَلَيْهِ حَقًا Premtim i marur përsi për nga anë e Allahot. Unë e ka marur premtim. Ku është kjo premtim? Ku është në shkrukja? Fi Teurat, në Teurat, në një Njëngjil, edhe në Koran. Shikoj këtë marveshje? Në gjithë do liber, Allahot ka përmend, o, ro, britëmi, mesme dhe mesyve është një marveshje. Ma s'jellin nefës në pastor, o, adho, gjennetin. Dhe, Kë marveshje është rikonfirmuar në vazhdimësi sari e ndërguar pejgamber të Allahu Gjellewala dhe sari është bitë të të një libra. Andethe të Allahu Gjellewala në vazhdim waqden ali i haqqan fi tëvrati o l-ingjili o l-Quran o men aufa. Qika marveshje e nëshkuar në këtu libra dhe kush është kush është më zbatu e së korekt i përëntimit se Allahu Gjellewala. As kush. A ndaj ndëjui sigurt ndëjui qet me kët marrëveshje se ti je në rrugën e drejtë di duke bër pikërt atë që duhet ta bësh andaj do ky aspekt ke nevojit shumë të do të çaja të mirë me kët punë të u nevojit se çka qetë shumë shumë e rëndësishme ti ke ndalil me marrëveshje me kontrata me shpëtim me dënime me blerje me vdersim devalvim është e rëndësishme andaj njeriu është ai që ja jap çmimën e vetësi të kalloxha levala. Allahu jalla wala, shikosa, në të them kë pun subhanallahu. Allahu na ka thën robtë mi, ju nuk mund të dëni se çkartë e vlerësua çka nuk është e vlerësuar. Ju nuk mund të dëni. Fakti që nuk mund të dëni, nuk do t'ju lë vazhdimisht në këtë ignorancë. Jo, do të mësoni juve. Unë ju do të mësoj. Para më drejta mund të të ke shpumënim brët. Apo që shumë është me rëndësi të kaleshmir në takim me te. Kini takim me te, dhe shumë është për ty rëndësisht me të kaleshmir me te. Të kriminisi, kuretare, njëri i madhë. Gase nga i takim, në varën shumë rjedha pasi pas takimi. Dhe ta është ty të interesanë se a thë u valë këmë, dhe merë veshti, kuptanë, se këmë ratë, ose këmë kuretare, kush dhe qovë taj, i ka dëshirë disa fjallë që duhet të jath dhe pikrisht nga ato fjallë në varat shumë pasaj dhe rrëdhe takimit aftër. Sa so, do të shtetësh nga literatura? Apo nga përvuet? Morë në dërshash nukun nga kjëm bret, morë në dërshash nga kja, kjëm bret si ka pashit, fjallor, shpreje, do të ushtrash në ditë, ditë për ditë. Apo gjithën do të cilësh, i vetëmua në shtepi, ma dje do të mendojnje si i qmendur, Kusat se dhe, të dhe për qëtë rrugës, si Sa so të të bënë të ndirë, në që vështë ti në këtë cikletë që, në këtë telasha, që farti të dua, të telefonan dikush nga këshiltartë e ati mreti. Dhe thëtë, këmret i ka dëshirë disa fjallë. Ka dëshirë një dhuratë me asilë. Apo? Dhe e dhuratë është kja. Kërë të kuptesh që i dhurata që është, Tush pati do që do të qendro sai ka. Fici ka dorat për mua. Fat sa më ranci kush përfiton nga këtë dorat. Ai dëshon çik me kët vesh tjetër. Sa do të dish për derfik këshilltarit që të kaqërua nga kësaj çiklat e nga kjo barë e modë. Sa të ka siguruar se të ndjesh se vjen me kët. Është siguruar, më thënë. Është siguruar atë. Nevojë çik. Qëso thallahu la wala Allah takon shëmbull i më i lart. Për Allahu ka dreku pejgamber. Pastor godse Allahun takimin që keni me tenesë Arap të ti. Dëshiron gaju t'ia thoni këtë fjalë. Dëshiron gaju të veshni këtë këtë kostum. Dëshiron gaju të keni këtë pamje. Qutaj të shohë. Të gjitha janë e kasëruar. Nuk ndambitet posh që në vend të këtij kostumi ngjyrë të jelvert, të veshni një ngjyrë të kuqe. Asgjë tjetër nuk e ka ndalua penieve. Çtknaosh ju pasë për ecërt. Cili është ai njerëj që nuk pranon kostum me kostum të nërën, që të mrejdi të kalën mirë. Kjo është islami. Kur thotë Allah Gjellewala, lërgoni nga zinoja, nga moraliteti, nuk në privon nga shfryrja epshit, jo, thotë po këthene në këtë drejti, vetëm. Këtu këtheje, këtu shu të zë, njëti kostum të eshtë, vetëm këtë veshe, nuk kam dëshin rub jam të shumë e këtë petëk, nuk të rënë mirë, një jo që më pengon mu, po i, Andaj muslim haide me kët padk. Nuk nuk nuk të pranoj. Nuk nuk, nuk ka lën mirë me mund takim. Kaç? Andaj qetme qom subhanallahu aladher. Çetia shtui për rëbita ston. Kur shkrishtë k'Allahu ka alahu ala me një kostum të bukur, do Allah të Allahu alahu wala këto tësha, apo këto tësha meritojnë kët vend xhennet. Është turp kët njerëz i kaq të sjellshëm dhe kaq modern apo ta dënoi me xhenem. Si kurse edhe ti, kët jet kur i Dhe kusht je vjen i vesh bukur apo këtë nuk e di bash tort pos me unik advent do të volk a kjo e kuptoj ata andaj ne fërsë që ne fërsë shtajt e ta percaktoj pastrtia e ti por allah na lut edhe ndëtsira e ti ta percakton saksisht vendin që ketë kollon e asa atë ke nevojë mua me kërçerje vetëm termat më bukurishin përdor huxh këto ishin termat e tregtisë domethënë se atë pikësh ti ne kemi një të përsëritur po ka ka shansin ti tregtar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 Tasperament vini tre... kjo është diçka që dëbon çuturesh nga gaxhimi po e kuptohet drejt vallahi subhanallah. Paramend një tregtar thot, unë po të dhon 1 milion e euro. E ti ato 1 milion e euro apo vjen të kon blen mall i vëton 2 milion. A pranon? Kur jomos kur të, të ski for ski as në euro në japon nuk i for në kî. Ai thot un po të 1 milion euro, 1 milion euro. Veçat mall që të parë e ja harrit tekone, mos ka di ku detat. Ja mos ka di ku detat. E ja fitat Te do pasai per 1 milion që ke blerë ti unë një tallon një mall që të vitan 10 milion euro. Apo ne shkruan? Po cilëse tani më njeleta i çmendur ti nuk e ndeshuam. Katella pa kërkëni. Kë pa po, pa po krahasuaj me miliona. Po po bëjmë diçka nga shembull praktik nga parizmeria vetëm sa për ta parafru pak. A kjo është vetëm me marr 1 milion me çumb i xhas. ë 1 milion me shumë punë ti xhe. Parlamenton. Do sa e potpreda ti me me të ndërtuaj sigurisht. Para. E këtap. Kë të nesër do ta kadon po thot Ma sjetë të bukur, apo të dhokat së vikar. Njësë farëbënë. Shkojnë atje ku, ku e shëmëtuin jetën, vetën, familin, shoqinë, e kështë të më ratë. Kë, që përmën gjitha këtu, qesin e pahë, nevojnë e madhe që e kemi në që të mirën me këtë tim, të apasruim këtë nefës, që të jemi korekt në rapart me marveshën që e kemi në shkuar të e ka lau që në levojnë. Në të të më thërë, e kemi, e kemi të në Marvesha është anënshkruar dy herë. Një herë është hyrën Marvesha dhe pastaj rikonfirmoi vazhdimet. Të gjithë njerëz, shpirtët. Mm -hmm. Allahu Jellala kur i ka krijuar i ka thënë, "Elastu bi rabbikum?" A jam un zoti juaj, çka kemi më dëgju? Kaalu bala. Të gjithë shpirtët kanë qenë pauzat. Ne nuk na kujtohet kjo, Kasi ka së kaqë në një situatë që ne nuk i kemi qenë vedia para krijimit ton. Quste Allah e përmet. Dhe kjo kjo është hyrje në marrveshje. Kjo është hyrje në marrveshje. Pastaj pastaj na të Zmëria apostullë në brandshme, gjithmonë na ka shtyrë për të kuptuar, të thikë për ndu diçka, të thikë thonë diçka, as për para. Ne kemi thënë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Kur kemi thënë la ilaha illallah, tashmë praktikisht kemi nëshuar. Mm. Unë filan pisteku, në shkruaj me Zotin tim se unë po them la ilaha illallah. Çka në kupton la ilaha illallah?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 Atëherë ju kuta mëcionë kimi bërmë vesh po, dhe emrin e këto, më thonë. Padysh. A duhet të bëvoj dua po për, ja. Po. Duke qenë në një betejë me këtë nefs, kemi nevojë për armët, për të ruajtur, për ditur se si ta fitojmë betejën më që se isha një pjesë e ajo një gjyra e keqe që ishte më thënë urdhërese për të keqë, më thonë. Për këtë kemi nevojë të dim për to, hoç. Por Duh. mendoj që gjithë këto ti trajtojmë vazhdimban mbas një pushimi të shkurtër. Të ndërruar miç. Rëkthejemi shumë shpejt mes pësimi shkurtër për të vazhdojrë bisedëm në Hoxhën Nëndërruar. Të oh, oh, oh, oh, oh. Nëndërruar Mish, rëkthejemi për sëri në studio për të vazhdojrë bisedën tonë me Hoxhën Nëndërruar Enis Rama. Hoxhën Lama ty ke beteja, thëm. kemi në betej me këtë nefsin dhe gjithmonësh për nefsin e keq, me këtë nefsin që u rëdhronën në të këqqia. Këmë një të di për armët, që këmë për atësyshë në thënë këtë betej? Kurime duke folë për betejën, për luftën, në ndjetarët islam e kënda luftën në disa loje, varsisht me këndë këmë e zhvillu këtë betej. Dhe varsisht prej, prej, prej uh, palës që do tjetë e kyqër në këtë betej, apo ti do të zhvilluash luft këndër ti, uh, përsa këtu në pasaj dhe mjetet, uh, fazat, strategjit, ekstumerat. Andaj, djetar një orë i Benkajimi, i Benkajimi në Gjozija, në limët i Izadu al-Mead, ku në libar në mëndë që i mrekulohë shumë nga libat matë mirë të i Benkajimit, kam në gjuhuar, po, jam në gëzuar shumë, uh, në piesën tret, uh, uh, e tretë, s'pa kësipatë batimit arabeshtë, fletë për kapitullën e gjihadit. Në termë e gjihad, së ardhë përmendën të kënjerët, shka këto një farlaj, uh, të ashtë fa dhe të ndodhë. Kështë të përmenë në teshë? Po, nuk është, <laughs> është qëtësusë, nuk është alarmantë, nuk është rëzikshme. Dhe dhe gjihadi është një institucion i më rekullu shumë, i regulluat me regulla mahnitëse, uh, do në që sfidon regullet e të gjithë asistimive tjera. Apo nuk ka institucion që eruan gjakë njëri të një më shumë se institucion i gjihadit në islamë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d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 marrën në kontrol të poshtetit. Ljuftat për këtë bënë. Ne kemi mrena, si kurse kam të sejkët e në emision e kaluar, një tendencë të vazhdojshme të këturin gjyrave të nefsit për poshtetit në zemrës. A zemra, të të rebel, po, zemrës në po, në rebel po, rebel është po, rebel. Se të në tënë, duke qenë ushtar, të konkurran në mrejtin. është problem. A ne kërkujmë që poshteti brenda i të qenjës tonë të jetë në do të sigurta.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 është me dhe këtë e këshë borë, edhe këtë e këshë borë. Kënë kupten lufta me nefësin. Nuk mund të arim të rezultate në që se nuk imi në betej, nga se nefësin nuk në alejan me të parën që shkojmë atje. Po flasë për aspektin e erët, të aty kuptimit e nefësi që kemi folën ma, ma herët. Ndë i kërkojmë që të i rikëthet pushteti një, aty që duhet të odheqen, asë që i ma të i përë, të drejtëve, të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 Kur vie puna teknjëriu, Allah ka kërkuar nga ne një lloj beteje, apo që edhe këtu të është pushteti i tij. Allah ka pas mundësi që këtu të është pushteti i tij, nuk është ke vështirë për, ta. Por, për, ti, për të, por kërkon një lloj gatishmërie, sakrificë në korpë për atë, jo për diçka të tjetër. Po pashkakse neve na ka premtuar ditë që nuk e ka premtuar as tokës së aqieve. Toka nuk do të jetë xhenet e asçi që do të jetë nën ndërtim. Atë duhet të ketë një lloj angazhimi blis paku minimal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 Kur Allahu dhe Sunneti të bekuam beled sallallahu alajhi wasallam. Andaj synja është kandosh të ta luftojë nervsin duke e ngulfatur deri në maksimum çdo pritje të këndshme që i duhet nervsit. Që nuk nuk është të kërkuar kjo. Nuk është e kërkuar për shkakun që një ju të vuan për ta dëshmuar se po lufton nervsin. Absolutisht. Nuk është e kërkuar të mbetet i uritur apo i zhveshur, apo të të të të vesh tesha të qëjia apo të të të, të lështa apo ku a di un di farmatoletere apo që të dëshmose un jam asket un nuk nuk e dua këtë botë un e kam nën kontroll s'ka kërkuar ndonjë këto për ne por fatkeqësisht njerëzit duke këç kuptuan këtë, këtë, këtë, këtë situatë ka pas pastaj dikim të kundërt nga tendenca për ta pushtuar i ka pushtuar atë nvesi nga përpjekja për të pasur kontroll u ka dolë dëshoj nga kontrolla pastaj prandaj duhet të të, të, të përdorim ulzimët Andëtëthi Iman Kaime, Rahimullah, dhe përkët kemi folet pa tjetër në mesionet e tjera, me siguri, kur tazëm për pastrimin e zemrës e kështu më radhë, jih po Iman Kaime, Rahimullah, dhe i Mën Kaime, dhe i Mën Kaime, në njërë që konsultuat me pejgambert në këtë rafë, dhe ati që konsultuat me tjetër, është sikur se një i smur, apo që braktis mjekun dhe para përqënjë një kalimtar rrasit të apy analizave dhe diagnozave shumë më shumë. Ta dani kaloritarë, sapo të, rras, të më fal, kam një dhimbje më këtu, çfarë i bjekte kjo? Ai shumë të. Ai oftofi thjesht ka lënë aftë. Për shembull, në sajtet kancer. Ose sa një konsulto për shembull, kam dëgjuar se mirë të piet kjo. Dhe kur e kam pirat, i është kërcu gjendja. Ose a më e kuptën saksisht? Shumma. Po, po nëse kjo konsumohet çfarë rregull me koha? Pastaj sikur se denti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 Ditoria, nuk ka mundësi të luftuhet nefsi dhe të ngadhinën me te në qoftë të se mbetet i njeronca po shtë të mbajtë si i qenjës tonëm. Per këta syja Allah Gjellera ka dërgu pekamber që të nëmsun rrungën dhe të Allah Gjellera të nëmsun qëka është e keqë, qëka është e mirë. Ditoria, dhe pikrish për këtë fjale e parë që i zbriti Muhammedit, sësëmi është e ikëra, ledzë,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 qi herën teatër, datake shumë oftin tampostësh, sa kësaj rande. Ande nuk un e kom sigendemse ne kaluar. Mos i jap ushim armikut. Mos e forco, duhet ta dobpsash. Dhe, dhe pa më vazh, pa më vazh, a aja, pa a kompenzohet apo nuk kompenzohet. Kush ka shtinkë kët konflikt? Tash, kush po të fund kët konflikt? Nepsi. Qase ne asë në ka konflikt. Në mënyrë të natyrshme besimtarë, e din ku duhet të shkoj, nuk ka nevojë të kët betejë. Për të ka fund kët betejë kush?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 në e ligjera të që se i duke ndëgjuar hoqë në dhej përdejt, asë zhjënë qësë nuk përfitan. E pëse kjo është e pa mundshme, por asë zhjënë qësë nuk përfitan. Betë prezinsë e jutë aty është e mjaftushme që të falen gjynojt e ka lau. Sikërse ka në haditë pegamberi sësërën. E që nuk e kejë pas taj me cedi kur që kënë të shpia. Kjo është e parë. E dyta, aty në I emocioneve. Ngrosis ndër vëllazënore, apo pastaj vetvendi është i tillë. Gjitha këto ndihmojnë që të kuptohet më mirë. Ta shtëpisë si këto, apo makina si këto. Prandaj nuk duhet braktis këtë parshyje. Po njerëzit kanë gani arsye, nuk mund gjithmonë të marrin pjesë. Atëherë nëse kanë arsye, unë mendoj se dëshira e tyre flak për të prezantuar, por i ka pengu diçka shumë e madhe, është e mjaftueshme që te kallogje Leuala tja kompenzojnë Allah, pas të me drejtë. Por, por pa drejtë, pa arsyet praktisht e këto, nuk kompenzojnë. Andaj nga këto duj aspekte, do mund, mund të refuzojmë atë që disa thunë se kompenzojnë, jo nuk kompenzojnë, dhe nuk bashkohet, por tje humbë se isigur në këtë situatë, në qovët të se i këdhëm për parështë i kësaj, ndaj kësaj. Ose, ke euro në gjepë, apo lek, apo qëtë qovët që ke në gjepë,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 në luftë kundër nefsës. Kjo kemi shumë çfarë themi. Ne kemi folur shumë për diën, domethënë. Po. Apo hapi i parë në luftë kundër nefsës është ta luftojmë, ta luftojmë këngullin e nefsës që të mbetet ignorante duke e lëvizur nga kjo pozicion që të bëhet e ditshme. Dhe sa më shumë diç që ka njeriu, aq më i gatshëm është të bëhet dvep, dvep, në veprim pozitivisht. Për shembull, një njerëz nuk, për shembull, një njerëz e dinë që është alkooli ndaluar. Edhe. Kaç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 se në çufse dëshon të largohush nga një mëkat, njerëz ankohen poojëspomë në këtë mëkat. I them, sa dëm ti për këtë mëkat? Nëse njëje e rreziku të këtij mëkati dhe ndikimet e tij të bën që ta bësh në vërtetësi. Ose mos aktivizimi i njëjës në kod dor. Do të që e kemi ditë, po nuk e aktivizojmë. Ane kemi nevojë të njihemi dhe të aktivizojmë këtë njëje në momentet e duhura për të mbrojtur nesin. Atherë kur ka tendencë që të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 është i gatshëm qetrim para televizis për shikuar televizion për çfarë arsye? Që të mëson se filan lojtari si u sill këtë lojë dhe si rezultati. Do të mëson diçka. Por polimi se ai bën të bëj këpse apo nuk i bën këto diçka të tjetra. Në nuk di dikush që thotë vëlla Mosha 70 vjeçar nuk preferon tash për shembull shikuar futbolli, por shkak se nuk duheti kjo dije. Ose nuk kuptom ti këtë punë. Ja kuptan? Andaj po disaqura janë më të përshtatshme për dijet sot tjetrat. Po jamë në një shtyrnë mësh, tash ndonku mezi të fillon nga fillimi, ta mzon kurën përmansh, po thamë se kushtimesht, sepse ka ç'ndodhin, apo të thit në bankat e shkollës, disa gjëra të ikin me jet. Epo. Kjo dihet edhe shikoj. Ajo, ajo përderisa përderisa ji dukë e kuptuar se s'osht e këndshme kë mëkat, atë të jin gjene më kuptuar se s'osht e pakëndshme kë mëkat. Kjo është shumë e qartë. Andaj nuk mund të ikë nga ky aspekt asnjëherë, do të mundsia për të ditë dhe për të msuar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 i afrot, pas të kjo leua me kjo qërtu se si më te përkujna, ati që është i qetë dhe mbetet urnu se për të keq i vetnuar dhe i mposhën në këtë dretimot. Për këtë arsio duhet që të kemi në po, të ri. Po, që me dijen që morëm dhe edhim? A mi afton të kemi dijen thjes një libër që e kam në kalk? Apo ja? Aja e para që të seka, që njëri ju duhet të më poshtë nefën është me, me e detyru me mësu. Ka mundi që nefësi dikur pranën. Nga se jo është insistimi bashkëdhushme, se te e kin dorë apo shkanë legjerat apo nuk po shkanë, te e kin dorë apo blenë libra apo jo. Nefësi të të nëtonë me të sëmbravë mëzga kja. Dhe a i të nëtonë dhe të të të nëtonë. Në që te më poshtë këtë tendencë, pajtojët. Gjusë se pajtojët të bëdë në dimtarë. Mirë po n a i rol është nefsit. Edhe kur të më poshtet pranan. Pranan rodh në betejë, po nuk harron. Mund të aktivizohet. Mund të riaktivizohet eden këtë ميدan apo apo të ndikojnë që të ku, të jetë ndikimi pozitiv i çojë fitoret tënde mbi të mbite, i i i i limituar. I kufizuar. Ju më prodh sór mësumtë. Mirë, ti fitove kaç? i pa nuk do që, kjo, kjo të lejojn që kë kjo vëdohet të shtrihet pastaj në të gjitha aspektet e të standup-it. Ai gjithmonë ai reziston. Përkose nëse ju ose kemi impuosht teg dia, nuk duhet të më kënahesh me kaq. Diku sot, oh, uncin na mir, unë që do për parë si futbolle ndaj dalë gjirotës. Nuk unë më sai, unë po kjo është një betejë. Po, betej po, do të kemi luftë që nuk kupton vetësoj disa betejë. Po, tash një betejë kemi fituar, por lufta s'ka përfunduar. Atash më do të tenton dhe fit në vendosje si pengesë në rrugën e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 është nështru nefësi edhe shejtani. Ska këthin mrapa. Thashtë pegaj mërësëm, kur dëndikur përru islamin, ta është të mëti këdije. Keme kuplu se në mejdane djetë i kemposht. Arrën aty rahat? Jo. Thashtë pegaj mërësëm, shejtani, që është komunikusi i dhebret me nefësin, apo i thot njëriot, e tëslimu, o tëtërëkudine abajkë, se i përru në islamin, e po e lenë finë e pë Po futet në xhami, po e lën shoqirin tënd. Tash munduhet që frytet e do bësh me teksoi dije. Mos marrësh. Mos i marrësh ti apo. Andaj hapet ميدan i Lexabeti. Që nuk kupton veprën, punën. Dietatorët e tashëm kanë bër çuditën këdete. Kanë shkudir në atmosferë saçi so kanë bër disa vepra që neva na në duken nësa tepërta ganjera. Po kur e kuptojmë natyrën e kësaj betie, vallallai nuk do nuk do të tepërta. Na duket e tepërta ajo që arbojmë ne. Një. Gjandë na kurt lexojm për ta na duket gjendja e tyre jo normale. Jo, na nuk e kemi normal. Na kemi gjendje të, të, të arzakoshme. Nga sa ta kanë qenë shumë normal. Kur ekep parasysh me kënd kanë uftu dhe çfarë kanë dëshiru. Por kur dikush e ka parasysh se na pedim rrezikun e neevset, pedim sa mund të bëjmë i të këçi, sa mund na kushtojë kjo, çfarë mund të humbim dhe she, sipas idhë me ne, thotë ti nuk je normal. Normal është që po? Për këtë asoj nuk duhet të shikëm të tjerët me si jo nërmalë, të para tonë. E ka të pru filoni, jo. Dëmë në shku te, te këtë pru në neglizin, te këtë pru në dëmbeli dhe për të atësi, nga si juaj. E për musim djet, e të khavolani, nga djetarë dhe adhruës të mëdhaj të Allahot a zërë në Jemen. Kjo njëri thuët se ka qenë, si kurse, Ibrahime, e sëmi këti umeti. Një, një, një, odhë, një odhëqës i, i Jemen pegambar Mësim Muhamedi sa. Si ka? Ne e fsi pa kontrollu? Dëshira për pushtet, dom Muhamedi sa ka pas pushtet, si ka njerëz që duhet. Ja pra unë duhem të pegambar. Për me brështunjas. Dëshira për, për udhëheqje e ka shpitin kandidën gjendje. Sepse e adhuros. Ju jo e bëmos udhëheqin e jaminit. Po. Dhe po muslimin xhawlanë shikoi dhe i tha, ti je gënjeshtar, gazes ka adhuros, ka pegambar Mësim Muhamedi sa. Ai tha, nëse është kështu Ndezi një zjarë, ta hudhë një zjarë, e bëmosi me në kharëm, ta dikë. Dhe hudhë një zjarë, doli i gjallë. Esh përteja Allah Gjellar me mërekulli japëtën. A nëjë thuë se ka qenë Ibrahim e asëm i këti umeti. Këtë pozitë se ka rritaj duke, duke folë, duke ditë shumë, ja. Qërë bëndë i kënjiri? E kishtë një shkopë më shtëpinë ti. Dhe qërë bëndë i madhë shkopë? I rehte këm të ti japëtën. Më nuk ishin në gjenje ta, ta ndëgjojnë urë në këtë njëri ju që tërinë më në këmbët. Elë qërinë në këmbët. I rehte këmbët e ti dhe thëmë të kështu. A më ndohan Ebu Bekri dhe Omeri se kanë lënë pas tyre njerës për taca? Jo, vëllohë, do të atë dëshmojmë se kanë lënë bura. Do ti bëjmë konkurencë në hyrën gjennet. Që ka këtë luft njëzë në këtë shkallë? Këtë luft ka luf shëma për praktika e edente, ai së për di e ka përfunduar, mirëpo kur nervsi e dënka shkolën pengon goditje. Një nga sfidave të ta kështot tentua që ta braktisi për gojimin, do ta lufton nervsin e nervosh të përgojimit, apo dhe e kuptoi sa është e keq e sa është shqetuar, por megjithat nuk e braktesisa. Dhe tentua tash me përdor një metodë tjetër, që çfarë është, ta dënoi veten time sa herë nuk mund dëgjoj në këtë rast. Si kokë përvep për tash I më duguël për veprat. Dhe tha, sa sa herë për gojën do kënd ajrëni dit. Po ai ishm shumë i majru për hit Allahu Azza i, nuk i bënte përsip i ke pun. Dhe tha, kërkoja se me çfar mund ta ta preku shumë një, keq nifsin. Ajërimi i thjeshtë, mund ta gjëra. Atëre kuptua se nifsi em e don xhepin. A don shumë xhepin. Dhe i thash nifsit, ose mallërata që për uimi, apo ose ta preku xhepin sarta për gojë ja prospera doko gadatero zatero tretatero s'pondolesha 100 euro a di e s'ard dhjesh më shumë apo e provoj vetëm ka luks se, se s'ketas apo jap na ne vsi e po më mirë se të mbetë në xhep do të më lënë rat nga përgojimi kjo është luftë ka luft për praktik këtu janë vanu omer radhiyallahu taala nuk kishte ik namaz ni kindis nga se ishte i angazhuar në një arr larg xhamisë Dhe e kurani i sfaldam me gëmat azhyr më shumë. Ikindi jeni kuën e vetështe dhe tha ai kapsh që më pengojnë nga adhurimi i Allahut në kuën e vet, fal qof për Allahun azyl. As e pat i obligim as nuk është e keqën që se kët nuk e bën dikush, po për të dëshmuar në vetë se un jam në luftë me ty. Apo dhe do ta dëshmoj se nuk mposhti mua, po nd të mposhti ti. Andaj lufta me vetë në rrafshin e veprës, në rrafshin e punës.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 بالصبر, dhe janë këshiluar dërmet vete, ka se kanë pas nëvoj, të ruhen, të jemë vlëzër, motra, bashkë në rrugë ndetë allo gjellë u ala. Të vasë u bil haqë, janë këshiluar në vëzhtim si, duke u i arikujtuar njeri tjetit, saktësin dhe vërtësin kështë rrugë. Kjo është e hakë, e drejta është kjo? Apo të shënë këtë vërtësia? Apo të shënë këtë argument? Ajo, jo. T dhe gjithë mund janë kshiluar dhe përderim. Andaj vetë edhe pejgamberi so sa sëllëm e gjimë së nësitotet saktuara e përder të këtë kshilëm për ti mbajtur të fort asabët e ti. Sikur që e kshilaj sumejen dhe jasirin të jenë të duruashum në ato situatat të dënimit dhe dunët që ushtrujnë bitë nga në e korejshve dhe u tha sabrën ale jasir, durani familia jasirit. Andaj kshila ju në për sabrën do kujtë, nuk është një ngushlim i thatë,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 dhe po ta lan thye. Të nderuar miq, bashkulltar të udhimit ton. E përfundojmë me shprehjen që durimi s'ka kufi, sepse kufiri i durimit është xheneti. Për në të dyja nuk ka kufi. Atare mirë takofshim përsëri në misionin tjetër për të folur përsëri për veten. Allahu ju rujoj gjatë kohë. Asalamu As alaykum wa rahmatullah.